Ég. Taras, tignarfjall eða tindur, yst á handanströndum, 134, 271 Tar Atanamýr, núminor konungur, sendi menn vala vörðu hann við, 298 Tar Mínastýr, númenor konungur, sem hjálpaði gil galað gegn Særoni, gerði törnarlandsenda á númenor 300, 302 Tar M. sjá meðalskógar Þár nú fýinn sjá hryllisku galand. Telerar, eða teleri, þýðir hinnir síðustu, en líka kallaðir sæálvar, þriðji og fjölskipaðasti ættstofnálva, löðu af stað til Amanslands undir fóristu elva, þingolfs, og ölvis líka kallaðir sæálvar. Kalluðu sjálfa sig linda, sem þýðir söngvarar, þeir sem komist við hafið byggu á eiginu einu, en stopnuðu svanahöp, þeir sem urðu eftir á miðgarði, kalluðust sindrar og umvendar. 55 til 57, 60 til 62, 65, 66, 71, 80, 82, 95, 99, 105, 108, 114, 153, 280, 282, 283, 287, 320. Telkar frægasti smiður í Dverrholi, smíðaði hnífinn Jarnkljúf og sverðið Narsil, 105, 204. Tílíón, maíi úr veiðiflokki Ormars, sem tóka að sér að stýra tunglinu, 101 til 113. Blasiða 379. Tínúvíjel, skáldlegt heiti Lúðhienar. Tílíón, stóriði varturð, Tílíón spork, sem álvar restu í ljósaskalvi á Amarslandi, sendur á túnuhæð, Gondolínsborg varð eftirmynd týrjónsborgar. 64, 66, 68, 75, 78, 82, 93, 94, 114, 129, 144, 146, 196, 272, 281, 351. Tjaldbúðaland, sléttan. Estolat fyrir sunnan sérðaskóð. Þar fengur fyrstu mennirnir bjársmenn bústað, 165, 167, 170. Tómhendur, Kamlost, viðurnefni Berins, 212. 3 2 í Valalandi sem gáðu ljós, ljós að 3, stjarn-eig þelberjón. Söngvagull, Lárelinn, 37, 54, 59, 64, 76, 71, 73, 78, 83-85 til 106-108 109-11 116-146 266 272 277-306 3 hýrðar entar 47-268 Trúföstu álfavinir elendili svo nefndust þeir númenor sem heldur treð við álfa 309 310 326 Túlkas hinn hugbrúði kröftugastur valana giftur nessu sístur ormars 23, 27, 33, 34, 36, 49, 53, 71, 77, 78, 84, 85, 91 Tumavellir, tumhalat orustustadur í tungunni millikinn glíðar og narokfljóts Þar byðu nú alltar í narkóð þránd fyrir orkum. 243 Tum hladir, eða tömleginn, hvos innan hringfjalla, þar sem Gondolínsborg var reist. 130, 144, 155, 184, 210, 272. Túna, túnu hæð, túnu haugur, stóð við Týrjónsborg í ljósaskarði á Amanslandi. 64, 66, 68, 75, 79, 90, 94, 98, 114, 130, 140 og fjögur, 281, 295. Tungleik, Galathiljón, Kvítatréð, Mjall Eik, eftirlíking stjarneigurinnar, 64, 295, 326. Tunglturnin, Mínas Íðil, Borg Ísildurs, Austan Andrinjar var síðar draugaturnin, 326, 332. Túor, sonur húors og ríhannar. Þaðir hans fjall í þúsundtára órustunni og móðir hans dó úr sorg. Postræður í helli í grálöndum. Ilmir valdi sem verkfæri sitt. Sendi hann til gondolíns til að ráðleika turgunni að yfirkifa borgina. Túor giftist ídriðli konungsdóttur. Þau sluppi burt. Siltu burt á skipinu sjóvæng. Sonur þeirra, járendill. 172, 227, 270 til 277 Túrambi, viður nefni túrins, þýðir dómari í dómsins Sjá meðalannas 247, 250 til 257, 263 Túrgon, annarsónur Fingols, setti stað á handanströndum Flutti að ráði ilmis til Gondolin og bygði hina hulduborg Var faðir yðriðlar móður jærendils Sistir hans áhræðir átti Mikíl með jóli. Gerði útdráss í þúsundatara orðustu en dró liysið til baka. Fjöll í eðingu Gondolins. 65, 98, 128, 130, 134, 144, 145, 150 til 152, 155, 157 til 159, 179, 184, 185. 210, 218, 221 til 223, 225, 238, 260, 270 til 276, 280 og 7. Túrin, sonur húrins og morfinnar. Mikil ógefumadur undir börvun örlaga. Tók sér mörg nöfn. Venjulega kallaður túrambi sem þýðir dómari dómsins. Fleiri nöfn, svartjör, villimadur, drapvin sinn bela, átti sök á falli narkóþrándar. Giftist sístur sinni óvítandi. Þau skittu sér bæði aldur. Frægur fyrir að drepa dregan glárung. 172, 196, 21. kabli, 227 til 258, 263. Törn Hólar, Emin Beragitt, á Vesturstorð. Það var komið fyrir Pálana Týra, 325 til 327. Blasiða 380.